رویت کیے گی ذکر دا سہا سر رویت یو معدول لے دادر اللہ تناوار یو اللہ تا دی جو حریت تی یو اللہ تا دی آرزیت کے دی بی... یا با اللہ تا دی تی شئی وجودم نو معلوم اچھو دا خبر ہے کہ اللہ تی سوکتے وجودم معلوم اچھو دا خبر ہے کہ اللہ تی سوکتے وجود پا اللہ تلا کشتے اچھو جود پا اللہ تلا کشتے میں یعنی شرائط کر رویت متحاصد تھی اچھو ش یله کچې شراعت کوم یو ته ټول متحقق دی لږه په کار دیره چې مونږ الله او کټو چې نه ټول شراعت او کټوای شراعت شي او بیا یې مونږه نو مداخله څخه ته لاګه نه په غلطه خبره ده دا څه کېره پوسټ کنه یعنی چې کله جایز ضرورت شي أطول موجود دي دي. أطول موجود دي. او او شراحه موجود如果 نحسيم سليم الي representatives. مساطسززاد دوری و که آپ که رو من تا لویا الرواorie ثم او اینceu چاچند فقط assistant. او ادا که چرچ دا شه نشه. ادا که چرچ دا و ځمږه دریم زمنګ مخه تاغات غوړو نه د کړامار غاټ غوړو نه پټ غوړو نه امنګ یې جام نه ینو شیخ امنګ یې ینو نا نسل نشه شیخ امنګ یې ینو نا یعنې کله به سره دمو وې کانا چې زمام مخه سدنت چې د کړامار غردې غټ د تیرا غټ غوړو نه کړی داسې دي سات نو نن بیا کو نه وې ناش ته کوم غوینې نو چې ته کوم غوینې نو سمېني نو ټول <سؤال> شραιت موجود دي سترګا غرو غلا هر نور شραιت موجود دي هغه شرط داغه غونو کې دغه مشته وجود مشته اوددي بوجود دي نه دا سقطتې د روز دي دا خبرم درو غنه چې ټول شραιت متوافق دي چې لخت وجود د پواست کړی دی بوجودي منغلي دا سقطتنه د نور سری له توپ لوګه ک کفلهت لورشي اول ح حال داره چې حې سلی او ټول شرایت موج د نو بیا خولو را بیا خوکار نره کوی در شي په دنیا ک اوله کهري چې مت سب تول شرایت موودي او غش بیا ملی ج کې نو دا په یو صفه که بیا په جتفونه د حضرهتن ک زمونو وړاندې جبال شااع غټړه نه راه زاړه شروع نه دي خاص زمونږ سره یې مرا ټول شروع ته متحقک دي اګدي پاو دوی د زمینی نه ما ډا خبره به جواب حاصل ده جواب یې نه فرض جواب حاصل ده جواب یې نه مونه چې دا ټول شروع متحقک نظری خواند ضرورت خامه قاو چې دغه شرایط او علت ته ضروریت لري کنه ضروریت په محض د خلق الله <سؤال> تعالی د وجل نن اصول دي دا نهږي نو زموږ حاصلې کلی په نور شرایط کې او کله ضرورت چاغه د وجود د عقلی موي خدګي نو رستو ضرورينده چې ضرورت خامه قاو کی ضرورت په محض دغه ضروریت محتج خلق الله تعالی د الله تعالی د خلق او دل تعالی د مخلوق پنه خلق په نتیجه کې راضي نو ضروري ده چې خامہ خالد مونږو وي نو بیا که دې شي مونږ یو دي وینټیلا که څه ټول نامو مو ممنو اندا خبره معنا ځکه ضرورت عین دنا جنون کو نس مالک خلق الله تعالی له جو واجب نه نه لجتماع الشرایط په وقت اجتماع د شرایط کې ځکه له شرایط ضرورت متحقک شریعت د خامہ مقام متحقک شي ځکه له شرایط رویت متحققت شنو خامہ قابا روئیت متحققت کیږي نه د محدبه خلق الله تعالی ده بعد کار نماز به خلق الله تعالی نماز لیس ما به خلق الله تعالی به الله تعالی تنظیم مخي په ضروري ده چې مونږه یې کوین او اگر په شروط متحققت کیدل سره علماء کنه مجاب کړلوی ټول شرايط لیست یې کړه ځکه کله شي دا د شرايط روئیتی جامع پټا نه کېږي کې د شي چې چ هغه شرف دی خدای المنصفی شینه مانولیت مری خو باندې مصدر داړې چې ټول شرایط ته متحقک دي دا به وجود ضروري ند چوریت متحقق سیوریت په جام مؤخر شی ازقدروریت محض به خلق الله تعالی ومن السمعيات غرضا لم موصفه کدی عبارتنا اغا ذري الخلق ودار دليل التمييزي كركولي ذري الخلق ودار دليل التمييزي كركولي بده شبراش رؤيت مونتانه علي ومن السمعيات قوله تعالى با قلنا قوله لا تدرك الاصفار لا تدركه الاصفار وهو يدرك الاصفار وهو لا تدرك الاصفار وهو او فار نشری دل الله لار سترګي او الله سترګي ويني خو الله لار سترګي نويني الله خو الله نو لا تو درې په خلاص فار باندې خبره راو تاسو څنګه وايي چې دلته ممکن دي دا دی به به د دې سوال جواب کوي خدای ساين کې دا دلیل پیښ کړل او دا په مونږه غراځ کړل سوالي کړل او دلیل پیښ نو د دې دارمدار په دې چې الافسار کې دا نام لپاره استغراق غسیږي نو ما راهداره کینی به نهودی الله لاره آره ترګد سرغونہ الیلا می استغرا کی دا دا دی وای ول جواب سره به جواب نه او الباده تسلیم کونه الافسار للی استغراق وافاضته عموم السالب وكون الادراك هو الرويه مطلقا لا دلاله فيه على عموم الاوقات والاحوال شرع علامه جواب ده جواب تا غور ايه مستدلا اول دا خبرنه من انك الابصار کي اسلام دي استغراق ده اول دا خبره نامه نامه 42% د شاده پارې دی د استغراق د پارې دی دا لیپلان د استغراق د پارې نه دا ما نه نه دا چینه ویني الله لا رحمت سرګدستر وو مطلب دا دی چې مجموعه ترګینی شریدلې خو دا مطلب نه دی چې هر استرګدستر ګنې نه ویني دا لیپلان د استغراق د پارې دی کله نه من فرادار چې نورو نصوص نه معلوميږي چې ليله شي تہ دلی نور وصولونه پته لگی چې د دې دلی ممکن دی نمند اسلام د پاره د استغراق ناقلو او څا دلیل بناو پدی چې د اسلام پالنثار کې د د استغراق ناقلي منګي د استغراق نه پاره ناقل ایک شوي دایو دی دویم دلیل په خبره باندې په دلیل باندې زم بدی دلیل باندې دانه چې دا لا تدرکه الافسار د د عموم سلبه پارانه دي د سل ګلو عموم د پاره ده س استدلال به اله قام به د عموم سلبه پارا هي تاسو خبره ستزلته جنګي یو عمومي سلبي یو سل ګلو عمومي عمومي سلب سالبه کو لې او سل ګلو عموم نفي عن الجملي دياول مثال دا سره لا شي عمده انسان به حما د سالبه کو لې را دې ته صانبه کول یم وای او دې ته عمومي صانبه یم وای دې ته شمولي نه یم وای دې او دې ته ان کل پردل پردنه یم وای تاسو ښه تعبیر کوي یو د دې په مخقابل کې اگر صلبو عمومي عموم سرنا صلبو عموم صلبو عموم دې ته وای چې رفه د ایجاد ټولې لیسا کل حیوان الانسان ان هر حیوان څه نه انسان نده لیسا کلو حیوان انسان ار حیوان انسان نده لیسا نده ار حیوان انسان نو یو در رفت اجادی کولی ندیتاوی سلبل عموما دی بلنم ده نافعانی الجملا دی بلنم ده نافعانی ناسیو شمول ناسیو شمول مو آیا لند خبره کا وای ام استدلال استای استدلال با الا تام کع الابصار کلفام د استغراق شدادی یوا جیم خبره دارک الا استدلال لتام چی بداد عمومی فل زبارشی نو معنی بدال چی جنبی نی الله تعالی دار یوا استر گد استرگو یعنی داوال طالبہ کولیشی ان تبدا ابصاریت هر استرگی من استرگوشی خبره ٹک تا من الیون مدراک چی فور دوہ لیکن زوېما چې ال افسان کې ال اسلام د استغراق ندي ځکه چې د نور او وصوله په تلګي چینه نو دا ال افسان د استغراق نه دی نور قرینو د واجنه ځکه مدار چې دلته کې عمومي صلب نه دی صلب العمومي دی نو معنا دا را چې نبيني الله د راستلې یعنی مجموعات تر کې الله دلی لیدله ټک تک مجموعات په مجموعه پر وګو کافرانی تر کې باندې کنه هغه خود نشی لیدله اښو مدا عمومی صلیب دے کثر بولو عمومی دے صلیب بولو عمومی دے دعا لکه دته سیمه کنه څار حیوان انسان نه اره حیوان څه لري دې مطلب دا دی چې یو پر دفرادره حیوان نه انسان نه ته حیوان نه او انسان نه humane دارا چټور حیوانات کی شیر انسان نه دعا درم در سر او مو مولانا ما کما خبر او مولانا ما چې اسلام دې استغراث رو مو لیکن دا مانا مچرویت دلته کنه نه پېدنه دا مطلق رویت نه پره دا خبره د موقام کی چرویت په دوه قسمه بی یو مطلق رویت او یو روویات بیتریه الحا ته علی جوانب المريده علی جوانب نو نمند خبره چې دلته کې درویت نا مراد مطلق رویت تی سائش سدلال وعلا سامشی درویت نا مطلق رویت واقع سلیشی معنی بیدایش دی لا تدری کول افتار مطلق رویت تیشی کولی دا اللہ سترگی لیکن زیم چه مطلق رویت نا پی نده زلطه که درویت نا مراد آغا رویت تی آغا رویت تی چه آغا علا واجل احاطاب جوانی بالمرئی اسی معنی داشتوا نبینی اللہ تعالی لرسترگی پداسو رؤیت سره لیدلې لېشي چې هغه د مړی او د لطنه په ټول جوانه په اطراف او پدی باندې څو احاسا ا جوانه اطراف لرینه حکاوات څنګه و ترې شي در خو قدم و منما څنګه و منما او لن دغه منما چا د کلمه استغراته فارې بیا دامو منما ته په مو می او بیا دغه منما چې متقیریت نه فري په بیان د دلالت م کې په هموند د اوقات او د احوال ینده په بدی دلالت نشي چې په یو حال مینه احوال کې د لیدل نشي کېدلی یا دا په دې معنی دلالت کوي چې په یو هر مینه احوال کې د لیدل نشي او په یو وقت مینه اوقات کې د لیدل نشي کېدلی ټیک ده بعض اوقات یې کېدلی دا خو د لارښونې په پنه فر بعد په هغه وخت به مینه نشي کېدلی نو به هر بډې سره 3 ندی نو د دې داتلې نه کلی په نافې د روحي او تنادي روحيت باندې صحیح والجواب جواب با د تسليم په ست تسليم د دینه چاله افصار کې اسلام د چاله پاره دی استغراول خدا مانم نه چې دا چاله پاره دی استغراق کداه او مانم بیا دا نه مونږه ممي ستارت کې و هيفاده به هم افس تسلیم ده دینه چې دا ریفاعید عموم سره د قاربه او د سربل عموم د قارانه وی نه ده د سربل عموم د قارانه نه ما د عموم سره د قارانه او کتامو معنا ما بس تسلیم ده دینه چې د ادراک رویت مطلقن تو ویلی شي ادراک رویت او ادراک رویت مطلقن تو ویځو ما او که ادراک هغه مقید حقا مقاید رویت تبینی که مقاید تبینی که خوکا اما نمتی ادراک رویت مطلقا تبین رویت آراو جرحاتا که جوانی بالمرئیتا خبره که دادریوارا خبر اما نموزدی باوجودم انهو لا دلالت تیهی ارا اومی اوحات والاحوال <سؤال> بیام دیکی دلالت نشتی پا اومونده اوحاتو والا احوالی پا احوال بلک دا په دنیا کې لاس کې کی ختمه شو خو نو دا نقلي دلیل دی ویل او دا مونږ کمزور اې کثر وقته صدر له بلايات عنا جواز ضروريت اذا ان ترى لما حصل التمتع بناكي عقل ما مدم بعد ولا يراد التمنو وطا سدي وَاِن و ان جاء نظر ک عبارتن رؤیت علامہ دی لهاتہ بالجوارب والحدود فدللت على ان جواز رؤیت بالتحقق ازار و انلمار انه ما کان مریه لازم فی وصف تعالی عنا تعالی و الاستثناء بالحدود والجوار مولانا دای قدرت دلیل د فاراوای اداه ستہ تفکاری کیدا د فاران حقیقت کی و اداه ما د فاران سنگه صدا فقم تنادر رؤیت لا تقدر فہن اغوار نه ویني هودي الله تعالی لرا څه شي نه ویني الاغ خار لا تقدره ولا نه ویني دي الله تعالی لرا خاري زنده کو زماده ديږي ک الله تعالی ضرويت بالکل ممتاز عليه کدا الله تعالی ضرويت بالکل ممتاز عليه دا رغه صفات نه وي دا وبیا څه نه وي جنيني دلرا دا خبرې چینه کده ما یې استم او نخی زنه ني ني دي له رستګي هيته فا او نخی دي ني ني دي له رستګي شريك الباري ني ني دا خبره ده د معلومات د ممترعات او په دې سره صفات کې کی جستګي ني ني کده چا کې کی صفاته دا هغه چې کیږي چې دغه له شان لیده لې چې دغه له شان نه لی دل وی پر نه لی دل کېږي دا وجه دا دی نه چې هغه د کبریا د سادر دلان ډېرې هغه د کبریا یاني د تمانه او د تا داول کېږي در د وجه نه کېږي چې حیات کبریا ور باندې سره هو سم مطلب کبریا او مست او عزت او چې تم را مرتبه کېږي دا کمزوري سترګې ني نه اعلی شي کہ چرتمن دسیو کی بالکل ضروریت معنا دے نباید اعلی صدر کول اقصار کو یو معزم شی متعلق جذوی مدلی دلیکی گنا اگر میں اسی طرح کہا کر کہ اجتماع النقیذین ارتفاع النقیذین شریق الباری یہ کس قسم کی اشیاء تو اب اس کی صفت ہے اس کی شان کے مناسب نہیں ہے وہ اس چیز کے محل نہیں بن سکتے ہیں کہ اس کی روحیت کی جائیں پر اس میں کونسی مدہ اور کونسی صفت ہے صفت تو اسی وقت ہوگی جبکہ ان کی شان کے حوالے سے یہ بات کوئی محال نہ ہو اور اس کے بعد کہ امری خارجیوں سرین خارجہ کے ہوتے ہوئے اگر اس کی ادرات کوئی نہ کر سکے تو ان کے لئے یہ صفت بن جائے تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ کریم بیعتبار اس پر خضائطیوں ممکن روحیت ہے لیکن اس کے باو جو اس کے اس امتال کے ہوتے ہوئے پھر بھی اس کی طرح نہیں کی جا سکتی ہیں اس لیے لطاز دوز بحجام الخبری ہے تو آپ نے بھی دلیل پیش کیا تھا جار اس میں غور کیا جائے تو ہمارے لیے نہیں بھی بناتا سانت تب بل جائے کس سوچ سوڑے ہیں وہ واقع اذا دللك على دليني ولي الشيء بالايات فدي ايات على جواز الضروريه فجواز الضروريه اذ لو امتنعت قد ان اعتقد ان من كل الوجوه ما نشي ما حصلت تمطط دي ما انا حاصل ادني تمطط ده لا فيها بنفي الضروريه كل معذوب اليك معذون تنغوري دا غمض حديث كيدني ده معذوم مدحا نشيكدني بعدم رؤيته بعدم رؤيته ذكرها منتلع الرؤية وإنما تما تحبه في آغة سورة كبيرة في أي يمكنات ممكن الرؤية وهو سوكي نيني دواجر التمانو أو دواجر الزقرانوالينا في حجات الكبرية فحجات لكيبرية لذلك مثال لكوتي والصغير الزقنات في أميرسي زيوان أميرسي بخلق نيني په هر صورت چې دومره خایکته نه ساتي راشي چې د سره مونږه یې لیدل مونږه موقنه راکړي چې مونږ یې وینو نه صورت کې وړال مسئله کوم مثال په تور باندې وځو معدوم شې غم زنه یې نه مده زنه یې نه خو دې ما څه فرق څه دې کې دې لیدل کې ګی ګناه صورت کې ور زیات شي چې د ممکن روحیت خو د نورو خارین او خارجیو د وجره لري دې لې کې یا په خلاف کا غبل شي نه آی د شان لرویت نشته نو ګلالا د شان لرویت نه یې کدعلل <سؤال> <سؤال> مستن <متحدث> رویت نه نو بیا څنګه به داصیفت شت لا تدری کو الافار او یدر کو الافار <سؤال> دا بلا سیفت څنګه جوړ شي او عین جنه کمن او ګردو وی درک مخ کې ویلو کې وی کمن او ادراک عبارت رویت په مطلقنه علاقاتین احادهن جوانب والحدود ند دلالۃ آیات په جواز ضرورت بیا دلالۃ دې آیاتو په جواز ضرورت بلکې په تحقق دې آیات دي اظهر الدرس دې زکه معنا زیات شو چې انهو ده الله تعالی سره د دې کېدل چې الله نه چې دې مرئره او بيان ادراک کېږي بالاخبار فستر بالتعالیه عن الثناه والاستصاح زکه الله تعالی پانا کړ دې رسنا حینا او ذا اتقاف نہ حدودي والجوانب په حدودو او په جوانب باندې او په حدود او جوانب سره ده الله تعالی احاطه وشي کوله د دې خبره اسانه شو لا تدرکو الاقطار مانادا شو چې نه یې دل راسترږي یعني څه یې درا چا احاطه کوي په جوانب د څه کې سم درا کې دي کې نو تینا نه په مطلق ادراکونه شو د دې ادراک محدود شو زکا حدود او جوانب دا غشای که دیشتی چه اغم متصف بردی پتناهی او اللہ صلاح دا اتصاف پتناهینا مبراده دا غینا منزده دا زکا اللہ صلاح لیجنه کی گی نو دیا بد آیات شریفنا نفید مقاید ادراکوشی مطلق نا نو استدلال دا هدوی غیرتام من